Ötödik fejezet Broughfieldtől 20 kilométerre Braddock megyen délgyungati szögletében Mark Bailey ült viharvált díványán, és kukorica viszkének utolsó kortjait szopogatta. Binland nem gyújtott, csak a tévé és a fénye elengedt a házból. Fontos volt számára, hogy sötétben legyen, ha senki se lássa. Került az ablakokat is, nehogy észrevegyék, mai él legalábbis semmiképp se.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 Mark tehát nyugalmából figarszint sem zökkent ki, egészen addig, amíg Harry Keradersz meg nem jelent a képernyőn a hírelőzetessel. Gyilkosság történt a brokvédi fiatalkorúak javító intézetében. Részletek 11-kor. Ez az alig 5 másodperc alatt elhatart nyolcó szó megerősítette Markot abban, hogy a dolog végre véget ért, s hogy új életet kezdhet, igaz, hogy ezért a lelke halhatatlanságával fizetett. Meglepte újabban, mennyire nyomasztja ez a sok vallásos marhaság. Állandóan feljönlettek a múltjából az apácák és papok, mint élénk szavakkal ecsetelik a poklopoklát, poklát, a tüzet, a gyötremeket, a szenvedést. Az örökkön örökké tartó, minden képzeletet fölölmúló testi kínokat. És ez a gondolat készítette rá, hogy előharátsza az alkoholizmus legyőzésének szimbólumát. Először testvére a haladt Steve emlékére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 milyen talpra esetten képes magát a felszínen tartani. Mindenki bekkelt. Százféle viszontagsággal megpirkózott, és mindig készen állt, hogy újabb megpróbáltatásokkal nézzen szembe. Erről szólt az egész élete. Alá zuhanni, és aztán megint felkapaszkodni. Amikor a szociális osztály Steve kölykét anyakába nyakába varta, az sem értékelte másként, csak hogy életére, erre a nagyrakás szarhalomra újabb lapátkané került. De aztán ebben is meglátta a lehetőséget. A kezében a vas is aranyjá vált. Minél idősebb lett, annál nagyobb gyakorlatot szerzett a nehézségek leküzdésében. Csak az állat egyre magasabb, amit fizetnie kellett érte. Most, hogy ezzel néten dologkal végzett, és a szesz jótékonyan merengetni kezdte, Mark azon kapta magát, hogy tette filozófiai vonatkozásait mélegelni. Végül arra jutott, hogy egy nap nyilván a pokolra jut. De hát? ki nem szarja le. Most már semmit sem tehetsz, öreg haver. Semmi értelme a múlton rágódni. Amikor a képennyőn megjelentek a 15 órai híradó befezetők képsorai, már kihölpintette a palackból a maradék viztét. az időzítése jó, éppen a néterről szóló tudósítás után dől majd ki. Mint mindig, most is Harry kell ad el be elsőként a nap fő híréről. Az illetékesek többenten értesültek a fiatalkorúak fiatalkorok javítóintézetében történt brutális gyilkosságról. Az áldozat Richard W. Harris, 28 éves felügyelő, akinek holtestét ma este 9 óra körül egyik munkatársa találta meg. A gyilkossággal egy 12 éves fiút gyanúsítanak, aki tette után az intézetből megszökött és jelenlegi szabadlábon van. A helyszínről John Ottszilvály jelentkezik élőben.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 a fiatal John Ottsilvá jelenleg. Háttérként a fiatalkorúak javítóintézetének megvilágított a szolgált. Nos, Sherry, a részletek egyelőre elég kamályosak, de talán fölösleges is mondanom, hogy a rendőrség és a javítóintézet munkatársai erejüket megfeszítő próbálják megállapítani a történteket. Ma este valamikor 7,5 közt Riki Harris intézeti felügyelőt több készulással megölték, Miközben ellenőrző körültját végezte az épületben. Mr. Hedis holttestét kollégája találta meg egy néhány Béli nevű 12 éves autótól vagy cellájában. Ekkor a két bal felén néhány szemből és profilból készített fotója, a jobb oldalon pedig a Mosolygóriki Heris képe jelent meg. Csak annyi bizonyos, hogy a Bradok megyei illetőségű Béli megszökött, de bizást feltehetjük, hogy ő a gyilkosság első számú gyanúsítottja. A környék lakói ma éjszakára minden esetre jól zárják be oltanájban. Ez az egész kurvára nem stimmelt, te nyomorult állat, sziszegte Mark összeszavított fogai között. Te rohadt fej, te! S az üres viszkisüveket belevágta a tévé képernyőjébe, mire a nappali szaba nyomban teljes sötétségbe borult. Hogy történhetett ez? Mark értetlenül ingatta a fejét, és maradék józan eszével azt kívánta,